Euskaraz dizena idoso Agenda Azte artean, Arratsaldeko amairuan Arratxaldeko bostetan, ipuinkontalaria izango da Maleta batean lau ipuin eta zagubat izen burupean Mutilako San Pedro Eskola publikoan izango da Seietan ipuñaren ordua izango da. Maiu zopa eta baratzeko misterioa titulupean. San Pedroko liburutegi publikoan izango da. Azte azkenean, martxoaren amalauan, arratsaldean bi ikuskizunak egongo dira. Lautardietan eta zeitardietan, salestarretan, pirritzporrotz eta marimototzek, aurkeztuko dute zazpi kolorea. Zazpi euro balio du. Zazpietan karri solasa izango da. Izkuntza politika eraginkorraz izen burupean. Eta karri ikirri elkartean antolatu dute. Postegunean, martxoaren nama bostean, Arratxaldeko Zazpitarditan, txantreako bildoki elkartean, itzaldi izango da. Konkista bosteun titulopean, patxia basoloren eskutik. Arratxaldeko Zazpitardietan, Zinema izango da. Zalda badago izen burupean. Lizarrako frai diego kultur etxean. Zortxietan etxarriko udaberrin elkartean izaldi bat e, Joseba Zironekin izango da. Nafarroako konkistaren aurrekariak eta nondik norakoak izen burupean. Zortxetardietan antxerkia ikus dezakegu. Gure beidea galduak titulupean. Dejabu papin laboretegia taldearen eskutik. Nafarroako Antzerkia Eskolan izango da. Balio du sortxi edo boz euro. Mederatxietan kontzertua izango da. Kerasiren eskutik. Burratako Black Rose Tabernan. Gaueko amarretan Terminal Tabernan gauer ez taldearen kontzertua ikus dezakegu tiraneanmartxoaren haaseia arratsaldeko zazpietan irakurle taldea izango da, eta Eusskaduun biltokin antolatu dute. Arratsaldeko zorzietan irakurriz dibertitzen gara ekimena izango da. Arkaitzkan eskutik zaldiko maldiko elkartean. Gaueko bederatxitardietan kontzertua izango da, berritxarrak eta gaurrez, toten aretoan, ha eta ama zapi euro balio du. Larun martxoaren martzoaren amazazpian, donostian, Euskaraz bizi eguna ospatuko da. Besteak beste, manifestapena, baskaria eta bar izango dira. Amabietan, txontxongiloak izango dira. Diburuzaina ez du eta larri titulopean. Busmarionetaz taldearen eskutik. Zibibox mediorrin esango da. Iru euro balio du. Ordu berea hamabietan elkardendek prestatu dute irrien lagunen emanaldia. Arratxaldeko zeietan txontxongilloek antolatuko dute li buruzaina, estu eta larri. Gus Marionetaz taldearen eskutik izango da. Zibibox mendilorren, iru euro balio du. Ordu berean zeietan bertsozaioa izango da. Leitza hundi erauntziren kontra, leitzako aurrera elkartean prestatu dute. Bardoak, Nafarroako taldeko bertso ekimela da. Arratxaldeko zeitardietan, karrikadantza izango da merkaderesen. Bederatxietan, Afaria eta bertso tsaioak izango da. Igantxiko biltoki elkartean izango da. Bardoak, Nafarroako taldeako bertso ekimela da. Gaueko amaikaetan, ek, txarriko gaztetxean kontzertua gobernos eta etukin izango da. Izan ere, gobernors bere hidugarren dizka aurkeztuko dute. Igandean, martxoaren amasortzian, e, bostardietan, txantreako eskaldun biltokin, aurrentzako sinema ikus dezakegu. Bere tituloa da, Alex eta Alexis. Sortzietan bertso merendua izango da, beteanoak doak milizkorrikoren kontra. Marainaino alaitz ikastetxean izango da, bardoak Nafarroako taldekako bertso kimena da.